from Washington the boys of america afrika Hii ni idha ya kiswahili ya sauti ya america voa kitangaza kutoka washington dc karibu msikilizaji katika matangazo yetu alfajiri Yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Halija Riami na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Juma asubuhi Februari 18 mwaka 2011. Katika matangazo yetu ya leo tuna report kuhusu Uganda wanashiriki zoezi la kumchagua rais na wabunge. Ya na ndele swala la demokrasia wanasiasa wanasemaje yeah. Kwa kisema kwamba si demokrasia ya halali haipo Uganda mimi nauliza demokrasia halali ipo katika dunia na huko nchini Tanzania serikali bado haifahamu chanzo cha milipuko ya mabomu katika ghala ya silaha nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Bado tunaona kwamba tukio hili lilotokea, hatuwezi kuzungumza sasa hivi mpaka tujue sababu ambayo ilimesababisha ili, ili tukio hili kutokea. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji kama unataka kushiriki katika matangazo yetu ya leo, tuma ujumbe mfupi wa SMS soma maoni au jumbe wako kabla kumaliza matangazo yetu ya leo alfajiri Tunaanza na habari za dunia Mwakilishi maalumu wa zamani wa Marekani kwa Sudan anasema Marekani inatakiwa kuimarisha uhusiano nyinguvu na Sudani Kusini wakati itakapokuwa taifa rasmi mwezi Julai Andrew Natxios alitoa matamshi hayo jana kwenye jopo la majadiliano juu ya Sudani Kusini lililoandaliwa na VOA hapa Washington. Natxios alisema itakuwa ni maslahi mema kwa Washington kujenga ubalozi huko Sudani Kusini, kutia saini mkataba wa biashara huru, kuisaidia Kusini kuwa na jeshi la kisasa, na kuahidi kusaidia kulinda ulinzi wa taifa jipya. Pia alisema Marekani inatakiwa kuacha kuiona kusini kama swala la kibinadamu. Kampuni moja ya mafuta ya Marekani na taasisi moja ya serikali ya Marekani wanapanga kutumia mamilioni ya dola kuboresha hali ya maisha katika eneo la kusini la Niger Delta lenye utajiri wa mafuta nchini Nigeria. Chevron ilitangaza kwamba ilitia saini ushirika wa takriban dola milioni hamsini kati ya shirika lake na taasisi ya misaada Marekani USAID kukuza biashara za ndani na kuboresha uhusiano wa kijamii huko Ija Delta. Tangu mwaka 2006 eneo hilo limekuwa eneo la utekaji nyara na njama zinazofanywa na ona mgambo ambao wanasema wanasikitishwa na uharibifu wa mazingira na umaskini wa eneo hilo. Kufuatia milipuko mikubwa ya mabomu huko nchini Tanzania siku ya Jumatano inaelezewa kuwa wananchi wanaoishi maeneo ya Gongo la Mboto wanahofia kurejea kwenye nyumba zao. Mzangu Sande Shomari amezungumza na waziri wa Ulinzi Dr. Hussein Mwinyi ambaye anaelezea tofauti ya tukio la juzi na lile la mwaka 2009 katika kambi ya jeshi ya mbagala. Aya matukio mawili ya, metokea, ya ya ya ya mabomu lakini ni matukio ambayo ni tofauti sana. E, tukio lile la kwanza la mwaka 2009 tisa e, wakati miripuko ile inatokea mule ndani ya maghala kulikuwa kulikuwa kuna watu wanajeshi ambao walikuwa mule wanafanya kazi zao. Kwa hivyo bila shaka ni ni, ni ni wao ambao wali kwanza moja au nyingine walisababisha yale madhara. Lakini safari hii na mtu yoyote, mabombe yameanza kunipoka yenyewe kwa hivyo mpaka sasa hivi hatuwezi kujua chanzo mpaka baada hiyo tumia uchunguzi kufanya kazi yake Ni Dr Hussein Mwinyi akizungumza na sauti Amerika America mahojiano zaidi tutawaletia muda mfupi ujao Unasikiliza habari za dunia kutoka sauti Amerika, America Washington DC Jeshi la Bahrain lilichukua udhibiti wa mji mkuu hapo jana Saa kadhaa baada ya polisi wa kutuliza ghasia kufiatua risasi za mipira na mabomu ya kutoa machozi kwenye kambi moja ya waandamanaji wanaoipinga serikali na kuwaua watu watano na jeruhi zaidi ya na ni wengine. Vifaru na magari ya kivita yaliingia huko Manama na jeshi liliweka vituo vya ukaguzi. Wanajeshi wenye silaha nzito walifanya doria mitaani. Wizara ya mambo ya ndani iliwaonya wa Bahrein katika ujumbe wa maandishi wa simu za mkononi kukaa nyumbani. mabenki na taasisi nyingine hazikufunguliwa. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Baharein Sheikh Khalid bin Ahmed Khalifa alitetea ukamataji wa utawala, akisema ilikuwa muhimu kwa sababu waandamanaji wengi wakishia huko Peel Square walitishia kusi... kusukuma nchi katika hali ya wasiwasi. Jeshi limetangaza marufuku ya mikusanyiko ya umma. Ripoti za habari zinasema rais zamani wa Tunisia, Zine al-Abidine Ben Ali, yupo mahututi katika hospitali moja huko Saudi Arabia. Bwana Ben Ali mwenye umri wa miaka 74 alikimbilia mji wa jida uliopo katika Bahari ya Sham baada ya kuondoka madarakani kufuatia maandamano makubwa huko Tunisia mwezi Januari. Shirika la habari la Ufaransa na kariri chanzo kimoja kilichosema bwana Ben Ali anasumbuliwa na kiharusi. Bwana Ben Ali aliongoza Tunisia kwa zaidi ya miongo miwili kabla waandamanaji wanaoipinga serikali kuandamana kutokana na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira na kupanda kwa bei za vyakula na kupelekea kujiuzulu kwake mwezi uliopita na ndelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya sauti ya America VOA na habari iliyobeba uzito uzito wajuu hivi leo ni huko nchini Uganda ambako uchaguzi mkuu unafanyika hivi leo kukiwa na ulinzi mkali ambapo raia watamchagua rais na wabunge mwenzangu Esther Githuibut amezungumza na Don Wanyama mwandishi wa gazeti la Daily Monitor mjini Kampala na kwanza kumuuliza maeneo bunge yanayoshindaniwa zaidi kati ya vigogo kuu kisiasa Rais Oweri Mseveni, na mpinzani wake mkuu Dr. Kiza J. Hali penye wanagombania kura sana itakuwa hapa Central Region, region ya Buganda yenye na kura karibu milioni 4 na kitu registered voters. Unajua election ilipita Museveni alishinda Best J hapa, alipata karibu percentage sitini ya kura lakini sasa kwa Julian Mseven ameikuwa na na shida na kabaka wa Buganda kumekuwako group mupya anaita Suvi pressure group wanazingatia ma, maneno ya Buganda na wote walifanya alliance na Best J sok kuwa hot sana Wat, watakumbania kura za Buganda pia President Museveni na Best J wanatokea Western Uganda waangaliaje waizi kura wanadhani uh, Best amefanya inroad ukiendea sana kwa watu nyo walikuja kwa kampeni zake na structures na hata watu nyamefield kwa party yake ya FPC sio najua best yaakuwa anapata kura mingi northern uganda tenye kuko wako vita ya koni acholi lakini tangu vita ishe kambi amseven inasema sasa uh, pia wame penetrate uh, northern uganda pia wanaenda kupata kura huko kila kila mtu anadhani ameingia kwa territory ya mwenzake lakini nadhani itabaki mtu mwenye atapeleka buganda kwa juli buganda na kura mingi uh, kwa region zote mtu mwenye atashinda buganda na kishinda labda na karibu Sabini a uh, percent ya ya kura huyo ndio mtu atashinda kura. Na nyinyi wenyewe mmejiandaa vipi kama muandishio habari kwa sababu kumekuwa na ripoti kwamba maisha yenu yanatishiwa, mnafuatiliwa namba zenu za simu zinanaswa vile vile mmejiandaa vipi kwa kura ya leo? Sasa sisi wana habari tumeongea na timu zetu, reporters wetu sasa gazeti yetu ya Daily Monitor na Radio KFM na TV NTV tumewapea identity, wana jacket, wengine wana bulletproof jacket. Sisi tunajua kazi yetu kama wanahabari kienda nje huko kuna job hazard lakini tumemwambia wajanalist wetu akuwe imara wachunge wakuona hotspot wasiingie penye kuna vita wanahabari wetu wanamta Steven Ariong anaandika kutoka Karamoja alishikwa na polisi wakisema heti kuna story tuli tumeoka kwa gazette wao wanasema wameona helicopter ya serikali ikibeba ballot boxes kama hata boxes yenyewe zilikuwa zimetuma na electoral commission kwenda Karamoja mwalimshika lakini baada ya kupiga simu hapa na pale akawaandika wakamcompiler akaandika statement of confession of course hatukubali na hiyo akamwasi lakini izinaonesha inaonyesha tutakuwa na clampdown kwa media na don, hali ya ulinzi hivi sasa ikoje kwa sababu kuna maeneo ambayo yameripotiwa kuna matukio hapa na pale unaweza kutuelezaaje kuhusu hali ya usalama Ukweli tangujana jana kuna wamemaga wasikari wengi kwa kwa barabara penye wanapita kuna trucks kubwa na askari wanatendaya kwa single file tumepata poto kutoka country kuna nyafasi anaitwa Abdadili West ni moja ya ile hot spot sana penye kuna mwanabunge kaja anamuita wa Beatrice ameingia kwa constituency ya one of the top opposition guys anamuita Nandala mafavi na tunasikia wamemwaga askari wengi kwa hiyo constituency na watu wamepiga simu wote wameogopa ndivyo ni watu wapige kura na waone jinsi vitu na inaendelea labda ndio tajua reaction lakini size siwezi sema ety Uganda of course wako wa na askari labda wataogopa lakini uwezi jua extent ya anga yenye watakuwa nayo labda kama kure meibwa na matukio ya uchaguzi huu yanatakiwa kutolewa baada ya muda gani Constitution nasema lazima matokeo liku announce uh, muda ya na nane. Na wa saa na mkubwa wa Electoral Commission na uh, Engineer Badru Kigundu ali kwa press conference alisema lazima atanz results within your muda of 48 hours za 48. Tunatumaini na eti uh, Jumatwili jioni tutakuwa tumejua ni nani amekuwa mraisi wa Uganda. Ni Nidon wanyama mwandishi wa gazeti la Daily Monitor akizungumza na sauti ya America kutoka Kampala wakati wa uomu zangu Esther Githu yuwante amezungumza na mwanasiasa mkongwe ambaye anagombea tena ubunge Gray Awori na kwanza kamauliza mazingira kupigia kura ya kupiga kura yakoje hii leo Ijumaa hapa takua na amani. Huo jamaa wa upinzani wanatutishatisha si kwa ushindi, ataushindi, sisi watafanya nini? Lakini hawana mishipa. Mtu huwezi kupigana kama vita ambao hauna risasi, una bunduki, mdomo pekee. Hapa uganti kusema poko poko. Poko poko, poko pekee haina maana. Upinzani mkubwa wa SDC, Issa Messi akasema kwamba asipopata ushindi itamvijachukue watu uh, hatua fulani. Sasa kuongea namna hiyo, kutoa matusi kwani? Yeye yeah, ana groove ambazo anaweza kutoa hii serikali vany. Hawana misri Tunisia ni kama Uganda. Hadi tofauti kabisa. Na kwa wale ambao wanasema hamna demokrasia ya kweli nchini Uganda. Una wambia nini? Demokrasia kweli iko katika dunia kwanza. Niambi hata hapo America ambako umekaa siku hiyo. Jamaa wewe kama nimi ambao hawana nafaka hata kupika kura Unakumbuka siku ile nani ilikuwa gushi na nani walipofanya nini ya kura. Wengi wao waguswa kupiga kura, kwa hiyo tofauti. Sasa maana ninasema ambaye ana wa kutosha. Ukiendelea UK pia kuna ubaguzi kwa watu tofauti. Sasa mtu akisema kwamba ati demokrasia ya halali haipo Uganda. Mimi nauliza demokrasia halali ipi katika dunia. Wanasemwa kwamba kiraisha imekua kwa kari ya kashini na ile safari zote za kufikirika za kuondoka vizuri ile wa Misri ambaoumesema alikuwa miaka zaidi ya 30 lakini hapakuwa nana na uchaguzi kama wetu hapa kila mtu ni tofauti hakuna mtu ambaye ni kama wewe hata mafacha na tofauti kidogo baina mapacha. kwa hiyo bwana wori unaonaje nafasi yako wewe ya kupigania ubunge safari hii utaweza kufua dafu au ushindani umekuwa mkubwa unajua siasa yetu na nika na hela lakini si hapo si tabu sana. lakini kwa kweli siri kama chama cha NRM na kama kamati kutoka hapa Busia Municipality marangu kwanza ya kwanza katika misconceptions hizi. Lakini si hilo pekee. Hapo mongozi wetu mpendwa rais Mseveni amechukua bendera hiyo juu kabisa na tunamfuata. Hatuoni kinzani mkubwa hapa Busia. Tunatoa kwa komba sana Lakini jambo muhimu ni kutimiza hali nzuri tunayotaka jamaa. Tuna shida tofauti lakini tushadzoya tuna ujuzi tuna hela tuna nguvu na hivi karibuni tutapata mafuta kutoka hapa Uganda. Kwa mchana tunakwamba tu masikini umeingia, sio masikini mkubwa sana, ni maskini ambao utamalizika. Lakini bshako wenyewe tuko timamu, tuko tayari na tunajua kwamba tuko imara, tutakwepo na REN ushindi ni wetu hapa busia, kama mjumbe amejitokeza mbele kwa chama cha REN. Ni Agrey Awori, mwanasiasa mkongwe na mgombea ubunge katika uchaguzi wa leo Ijumaa akizungumza na sauti Amerika America kutoka Kampala. Naendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka ya Kiswahili ya sauti ya America VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwa wanaweza kusikia matangazo yetu na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Ivory Coast Laura Bagbo aneeleangana madaraka anasema atachukua udhibiti wa mabenki ambayo imesitisha biashara nchini humo ikiwa ni matokeo ya matatizo ya kisiasa katika taarifa ya jana utawala wa bwana Bagbo alisema utachukua udhibiti wa mitaji ya benki kadhaa taarifa hiyo ilikuwa ni majibu kwa mabenki makubwa mawili nchini humo ya Friends Societe Generale na BNP Paribas Benki ya Societe Generale ilisimamisha shughuli zake katika matawi yake yote 47 kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi hapo jana na kuwa benki ya tano ya kimataifa kufungwa. Benki ilisema katika taarifa kwamba haiwezi kuhakikisha huduma ya fedha taslim kuelekea kwenye matawi. Taarifa zinasema mabanki kadhaa ya ndani huko Ivory Coast pia yamefunga milango yao hiyo jana. Maafisa wa Misri wamemkamata waziri wa zamani wa mambo ya ndani Habibu El Adli na mawaziri wawili wengine wa zamani ambao wanachunguzwa kwa rushwa. Kwa kuongezea El Adli, maafisa jana walimkamata waziri wa zamani wa utalii Zuhair Garana, waziri wa zamani wa nyumba Ahmed El Magharabi na Ahmed Ezi, mwanachama maarufu katika mhula mmoja wa chama tawala cha National Democratic cha Rais wa zamani Hosni Mubarak. El Adley ambaye kazi yake ilimpa jukumu la kusimamia zaidi ya maafisa wa ulinzi la kitano wa Misri, analaumiwa kwa vifo vilivyosababishwa na polisi wa kutuliza ghasia dhidi ya waandamanaji katika maandamano makubwa ambayo yalianza Januari 25 na kumlazimisha bwana aji uzulu Jumai iliyopita. El Adly alihudumu katika nafasi yake zamani kwa miaka kumi na miwili. NATO inasema moja ya wanajeshi wake aliwawa Kufuatia mlipuko wa bomo kusini mwa Afghanistan hii leo na mwingine aliwawa katika shambulizi la wasi hapo jana katika eneo la mashariki. Taarifa ya NATO haikutoa utaifa wa wanajeshi hao. Pia jana mfanyakazi mmoja wa jeshi la polisi la Afghanistan aliuawa na gari la ushirika katika mji mkuu Kabul. Msemaji wa ushirika alitoa rambirambi na alisema tukio hilo linachunguzwa. Katika taarifa tofauti hapo jana NATO na ilisema majesha ushirika ya Afghanistan yalimuua kiongozi mmoja wa kundi la uasi katika jimbo la Mashariki la Hosti na pia waliwakamata viongozi watatu wa kundi jingine la uasi huko Mashariki. Mnaendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya sauti ya Amerika. Baada ya milipuko mikubwa ya mabomu nchini Tanzania Jumatano, wananchi wameripotiwa kuwa na hofu ya kurejea kwenye makazi yao na huku idadi ya waliofariki dunia ikizidi kuongezeka. Mwanangu Sandra shomari amezungumza na waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Hussein Mwinyi. Kwa kweli mpaka sasa hivi tujagundua sababu na wala tusingeweza kugundua sababu kwa kwa kitu kilichotokea jana kinachofanyika sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wale wote walioathirika basi wanashughulikiwa kama taratibu <coughs> za kawaida zilivo baada ya tukio kama hili kunakuwa kuna tume ya uchunguzi ambayo takuwa na wataalamu ambao watafanya uchunguzi ili kutupa eh, taarifa ya sababu iliyofanya sasa mheshimiwa waziri nakumbuka kwamba mwaka na tisa ilitokea hali kama hii ya mlipuko. Je, ni hatua gani ambazo zilichukuliwa wakati huo na sasa hivi hazijachukuliwa kiasi kwamba tunaona athari nyingine zinatokea? Aya matukio mawili yametokea ya ya mlipuko ya mabomu lakini ni matukio ambayo ni tofauti sana. Ae, tukio lile la kwanza la mwaka na tisa e, wakati milipuko ile inatokea mule ndani ya maghala kulikuwa Ulikuwa kuna wa, watu wanajeshi ambao walikuwa mule wanafanya kazi zao kwa hivyo bila shaka ilikuwa ni, ni, ni, ni wao ambao wali kwanza moja au nyingine walisababisha yale ya, ya madhara lakini safari hii na mtu yoyote mabome yameanza kulipoka yenyewe kwa hivyo mpaka sasa hivi hatuwezi kujua chanzo mpaka baada hiyo tumia uchunguzi kufanya kazi yake lakini je kwa upande wa hali halisi ndani ya jeshi mafunzo na Uhifadhi wa silaha ni masuala makubwa sana. Ni hatua gani ambazo zinachukuliwa kuhakikisha kwamba hayo kweli yanadhibitiwa kwa nje na ustahili ukizingatia hali kama hii imetokea? Baada ya tukio lile la mwaka tisa, hatua zilichukuliwa yako ziko baadhi ya hatua ambazo kwa kweli ni za kijeshi huwezi kuzizungumzia, lakini hatua nataka nitahakikishie kwamba hatua zilichukuliwa. Na moja ya hatua ambazo pengine tuna tunaweza tuna, tuna kuzitangaza ile hatua ya kuacha kutumia ile kambi ya Jambagala kuhifadhi mabomu. E, lakini nyingine ni za kiufundi, za kikala, za kijeshi ambazo nataka ni kuhakikishie kwamba zilichukuliwa. Kwa hivyo hmm. bado tunaona kwamba tukio hili lilotokea, hatuwezi kuzungumza sasa hivi mpaka tujue sababu ambayo imesababisha ili, ili, ili tukio hili kutokea. Sasa mheshimiwa waziri umetaja swala makambi na silaha kwa karibu na wananchi. Hilo mlilichukulia hatua, lakini pia ni kwamba hilo eneo la Gongola Mboto kambi hii silaha ili sio mbaya na wananchi imekwaje ah kusema ni kwamba huu hii ni mkuu ni mji wa dar es salaam dar es salaam pia inahitaji ulinzi kama kama dar es Salam kwa hiyo huwezi kuwa na na, na zana eh, vifaru na mzinga iko hapa alafu milipuko yake iko morogoro itapokuwa imetokea tatizo ambapo unahitaji ile lazima ndani ya dar es salaam kuwe kuna sehemu moja au mbili ambapo na zenyewe ziwe na, na milipuko hiyo ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Hussein Mwinyi. Na huko nchini Burundi mahakimu nchini humo wameitisha mgomo wakitaka serikali kusawazisha mishahara yao na uhuru wa vyombo vya sheria. Mgomo umepangwa kudumu kwa muda wa wiki mbili. Mwandishi wetu Amida Isa ana ripoti kamili kutoka Bujumbura. Kwenye mahakama mbalimbali za hapa mjini Bujumbura hata zile za mikoani, mgomo huo uliojitishwa na chama cha kutetea haki za mahakimu nchini Burundi si mabu, umeonekana kuitikiwa. ofisi za mahakimu zimeonekana zikiwa zimefungwa sehemu za kesi kusikilizwa mahakamani zikiwatupu huku mahakimu wakiketi nje na kuzungumza kama walio kijiweni hata mawakili walotaraji kutetea kesi hawakuripoti mahakamani. Raia waliokuwa na ahadi kesi zao kusikilizwa wamelani kuona wakipoteza muda kwani baadhi huripoti mahakamani wakitokea mikoani Pesa walizotumia kwa usafiri pamoja hasa na kutojua lini kesi zao zitasikilizwa tena. Kama nilivyoniambia raia huyu nilomkuta kwenye mahakama kuu hapa mjini Bujumbura. Sisi tumekuja hapa ku kwa tumetika ujumbe wa nani wa wa kesi tuko nayo hapa kuparke. lakini hatukupata mwenye tuzungumza naye tunaomba tutarudi nyuma tena hivyo hivyo Atujui tujiusa vitendekeaje sasa tujijua ni na watumiki ndio tujui sasa na hivi kurudi nyuma njuma nauna na kaa hapa siko tunatokea kasenyi kasenyi hapo buzumbura ile tumekuja hapa sasa tena kurudi tena nyuma tarudi, tena bure ndio maana tungetu tunaongoja tupatie nyingine program tutarudi hapa kutoka kule mpaka hapa ni tiketi na Tuna tujue ni programi gani juu tujue ni kitu gani Kina binakuwa, ni Sana ona, ya miezi na pronuktona hakuna kazi utafanya mtupa muda wako wa umeupoteza unafika tena hapa na tikira nini vyote hakuna mtu unayefanyaona na sisi kazi zinatukoroga hata wafungwa kutoka jela kula mbimba hapa mjini Bujumbura walokuwa wamejielekeza mahakamani wamelazimika kurudi nyuma baada ya kushuhudia mahakimu wako mgomoni la kufahamu ni kwa mgomo huo wa mahakimu nchini Burundi ulojishio na chama cha kutetea haki za mahakimu si mabu umepangwa kudumu wiki mbili mahakimu wa kidai serikali ya Burundi isawazishe mishahara kati yao uhuru wa vyombo vya sheria pamoja na marupuru mengine yanayagizwa na katiba kwa taasisi hiyo iliyo kwenye nafasi ya tatu kiumuhimu baada ya serikali na bunge kutoka Bujumbura mimi na Hamida Isa naendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA. Tukiendelea na ripoti zetu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Bankimun alisema jana kwambaamesikitishwa sana na ukamataji wa nguvu wanaofanyiwa wa maandamano na ipinga Serikali huko Bahrain. Mkuu huyo amesema hakuna kurudi nyuma kwa ahadi za uchaguzi na mageuzi huko Misri ambapo mawasihi viongozi kuanza kwa, kufanya kazi pamoja. Mwandishi wetu Margaret Bashir ametuletea ripoti na hapa na Aida Isa. Bwana alikirikuwa alikiri kuwa kila nchi ina hali tofauti lakini alitaka iwepo heshima kwa haki za binadam kwa pande zote wakati mabadiliko yanaingia huko mashariki ya kati Throughout this period the United Nations has been clear and consistent in supporting Anasema katika kipindi chote hiki umoja mataifa imekuwa wazi na msimamo katika kuunga mkono haki za binadamu na uhuru na zaidi ya hayo tumsisitiza juu ya kuheshimu haki kwa maandamano ya amani na kukusanyika uhuru wa habari na uhuru wa kupata habari. Bwana Ban aliwaambia habari kwa amesikitishwa sana na ripoti za hasia katika taifa dogo la kifalme huko Khobar la Bahrain ambako maandamano wa kadhaa waliuawa pali polisi wa kutuliza hasia walipotumia gesi ya machozi na kuwapiga waandamanaji waliokuwa wakidai mageuzi ya kisiasa. here as elsewhere Violence should not be used against the peaceful demonstrators and against the Anasema hapa kama ilivyo kwangineko, hasi hazifai kutumiwa dhidi ya watu wanaoandamana kwa amani na dhidi ya waandishi habari. Hii lazima isite. Wale wanaohusika lazima wafikishwe mbele ya sheria na katika kukabiliana na maandamano ya amani serikali ina wajibu wa kuheshimu haki za binadamu. Hakuna haja ya hasi ya kutokea upande wowote, zisihi pande zote kufanya subira. Katibu Mkuu Ban alisema kipindi cha mpito kimeanzishwa katika nchi kadhaa na mageuzi yameahidiwa na amewasihi viongozi kutimiza ahadi hizo. Pia aliwasihi viongozi kusikiliza malalamiko ya watu wao hasa vijana ambao ni idadi kubwa zaidi ya raia huko. naendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka Idhaki Kiswahili ya sauti ya Amerika. na kabla kumaliza basi matangazo yetu sasa tunasomea baadhi ya SMS tulizopokea kutoka kwa wasikilizaji wetu haya mkamiti tunaanzia wapi Niko mwalimu Musa Swedi Msuya wa Kibondo anasema museven kila lenye mwanzo lina mwisho na wewe mwisho wako umekaribia kufika. Kubali matokeo yatakavyokuja. Mwalimu Musiba wa isengwa meato, anasema jamani wa Tanzania haya mabomu ni hapa kwetu tu. Mbona hatuyasiki nchi nyingine? poleni watu wa Gongo la Mboto. Jamani kwa nini kambi za jeshi ziweko karibu na makazi ya raia? Ni Isaidi warumpi Malawi pole ni ndugu zetu wa Mboto kwa janga liloapata ni dena lulacha wa Nyarugusu. Serikali ya Tanzania chunguza kwa makini ulipukaji wa mabomu ni Linus Rukorela wa Bihara Molo. Viongozi wa jeshi nchini Tanzania kwa nini ghala za silaha wasiweke msituni mwalimu Ishuza wa kachuamba. na sasa basi tunaoweletea muktanzari wa habari. wakilishi wa zamani wa Marekani kwa Sudan anasema Marekani inatakiwa kuimarisha uhusiano wenye nguvu na Sudan Kusini wakati itakapokuwa taifa rasmi mwezi Julai Kampuni moja ya mafuta ya Marekani na taasisi moja serikali ya Marekani wanapanga kutumia mamilioni ya dola kuboresha hali ya maisha katika eneo la Kusini la Niger Delta lenye utajiri wa mafuta nchini Nigeria Jeshi la Bahrain lilichukua udhibiti wa mji mkuu hapo jana Saka kadhaa baada ya polisi wa kutuliza ghasia kufiatua risasi za mipira na mabomu ya kutoa machozi kwenye kambi moja wa maandamanaji wanaoipinga serikali na, na kuua watu watano na kuwa jeruhi zaidi ya 230 wengine. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo jioni kama kawaida saa 12 na nusu jioni kwa Sasa Afrika Kati na saa moja na nusu usiku kwa Sasa Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami. Tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.